Тиша панувала багато поколінь, а потім вона закінчилася. Рано вранці пролунав гуркіт. Розбуджені люди прислухалися до нього, зачаївшись у своїх ліжках. Вони знали всі, що він колись пролунає. І вони знали, що гуркіт цей буде початком кінця. Прокинувся також і Джон Гофф та Мері Гофф, його дружина. Їх було лишень двоє у каюті. Вони іще не отримали дозволу завести дитину. Аби мати дитину, потрібно було, щоб для неї звільнилося місце. Потрібно було, аби помер старий Джошуа. І знаючи про це, вони з нетерпінням чекали його смерті. Вони... Приховували, хоча й відчували свою провину перед ним, і молилися. Дуже часто молилися подумки, аби він помер якнайскоріше. І тоді, тоді вони зможуть мати дитину. Гуркіт прокотився по всьому кораблю, а потім ліжко, у якому вони причаїлися, затамувавши подих, Піднялося з підлоги і привалилося до стіни, притиснувши їх до металу. Усі інші меблі, стіл, стільці, шафа, теж впали з підлоги на ту ж саму стіну і там і залишилися. Ніби стіна стала підлогою, а підлога стіною. Священна картина звисала з гори. Щойно стіна, на якій вона була розташована, іще була стіною, а тепер. Стала стелею, картина повисіла, розгойдуючись у повітрі, і з гуркотом впала донизу. І саме у цю мить величний гуркіт, що лунав кораблем, припинився. І знову настала тиша. Проте вже не та тиша, яка раніше. Хоча не можна було виразно розрізнити звуки, але якщо не слухом, то... Відчуттям можна було вловити, як наростає міць машин, які знову прокинулися до життя після довгого сну. Джон Гофф наполовину випав з-під ліжка, вперся руками, підняв його спиною і дав виповсти дружини. Під ногами у них тепер була стіна, яка стала підлогою. На ній лежали уламки меблів. Це були не тільки їхні меблі. Ними користувалися до них безліч поколінь. Тому що тут ніщо не пропадало і ніщо не викидалося. Такий був закон, один із багатьох законів. Тут ніхто не мав права марнувати і не мав права нічого викидати. Усе, що було, використовувалося до останньої можливості». Їли тут лише необхідну кількість їжі, не більше і не менше. Пили лише необхідну кількість води. Одним і тим самим повітрям дихали знову і знову. Усі залишки, відходи перетворювалися на щось корисне у конвекторі. Навіть не більші, від тих використовували. А за багато поколінь, які минули від початку початків, було тих небіщиків чимало. Через деякий час, можливо, можливо небіжчиком стане і Джошуа. Він віддасть своє тіло конвектору на користь своїм товаришам. Він сповна поверне все, що взяв від суспільства, і заплатить свій останній внесок. Він дасть право Джону і Мері мати власну дитину. А нам... «Потрібно мати дитину», – думав Джон, стоячи серед уламків. «Нам необхідно мати дитину, яку я навчу читати і які я передам лист». Прочитання теж був закон. Читати заборонялося, тому що читання було злом. Це зло існувало іще із початку початків. Але люди давним-давно і ще за часів великого пробудження знищили його, як і багато чого іншого, і вирішили, що більше воно існувати не повинно. І це зло він має передати своєму синові. Так заповідав його давно померлий батько, якому він заприсягся і тепер мусить дотриматися присяги. І ще одне заповів йому батько. Неспокійне відчуття того, що їх закон несправедливий. Хоча закони завжди були справедливими, бо всі вони мали якесь підґрунтя. Мав сенс, власне, і сам корабель, і ті, хто населяв його, і їх спосіб життя. Утім, якщо вже на те пішло... Можливо, йому й не доведеться нікому передавати листа. Він сам може виявитися тим, хто повинен його розкрити. Бо на конверті написано «Відкрити у разі крайньої потреби». І, можливо, саме це і є та сама крайня потреба, сказав собі Джон Гофф. Гуркіт, котрий порушив тишу і стіна, яка стала підлогою, та підлога, що стала стіною. Можливо, саме це і є знаком настання крайньої потреби. Із інших кают долинали голоси, перелякані крики, крики жаху, тонкий дитячий плач. — Джоне, — сказала мері, — це був гуркіт. Отже, скоро кінець. «Не знаю», – відповів Джон. «Поживемо, побачимо, адже ми не знаємо, що таке кінець». «Кажуть», – почала Мері. Джон подумав, що так було завжди. «Кажуть, кажуть, кажуть. Усе лишень говориться. Ніхто нічого не читав і не писав». І він знову почув слова, котрі давним-давно промовив йому батько. «Мозок і пам'ять ненадійні. Пам'ять може переплутати або ж забути. А написане слово – вічне і незмінне. Воно не забуває і не змінює свого значення. На нього завжди можна покластися. Кажуть, – продовжувала мері, – що кінець настане незабаром після гуркоту. Зірки припинять кружляти» і зупиняться в чорному небі. І це буде вірною ознакою того, що кінець близький. Кінець чого, подумав Джон. Нас чи корабля? Чи, можливо, самих зірок? А, можливо, взагалі кінець усього і корабля, і зірок, і великої темряви, в якій кружляють зірки. Він... Здригнувся, коли уявив кінець корабля чи людей. Не стільки через них самих, скільки через те, що тоді кінеці чудовому, так гарно вигаданому і такому розміреному порядку, у якому вони жили. Це було дивовижно. Людям завжди всього вистачало, і ніколи не було нічого зайвого. Ані води, ані повітря, ані самих людей – тому що ніхто не міг мати дитину, перш ніж хтось не помре і не звільнить для неї місце. У коридорі почулися квапливі кроки, збуджені голоси, і хтось забарабанив у двері, вигукуючи. «Джоне! Джоне! Зірки зупинилися!» «Я так і знала!» – вигукнула Мері. «Я ж казала Джоне, все так, як було передбачено!» Тось продовжував гриматити у двері. І двері, вони були там, де вони мали би бути, там, де вони тепер мали бути, аби через них можна було вийти просто в коридор, замість того, аби підніматися сходами, які тепер безцільно висять на стіні, на стіні, яка раніше була підлогою. «Чому я не подумав про це раніше?» Запитав він себе, чому я не бачив, і як це нерозумно підніматися до дверей, які відчиняються у стелі. «Може бути, – подумав він, – що саме так і мало би бути завжди. Можливо, те, що досі було неправильно, а те, як стало тепер, єдине вірно. А отже, отже і закони могли бути неправильними». «Іду, Джо!» – промовив Джон. Він зробив крок до дверей, прочинив їх і побачив. Те, що раніше було стіною коридору, стало підлогою. Двері виходили туди прямо з кают, і туди-сюди коридором бігали люди. І він подумав, тепер можна зняти сходи, раз вони не потрібні. Можна опустити їх у конвертор, і у нас буде великий запас, запас, якого ніколи ще не було. Джо схопив його за руку, вирвавши із думок, і промовив. «Ходімо!» Вони пішли у спостережну рубку. Зірки стояли на місці. Всі. Все так, як було передбачено. Зорі навколо корабля були нерухомі. Це лякало, тому що тепер було видно, зірки не просто кружляючи вогні, які рухаються на тлі гладкої чорної завіси. Тепер було видно, що вони висять у порожнечі, і від цього захоплювало дух і ставало моторошно. Хотілося міцніше вхопитися за поручні, аби втриматися у рівновазі на краю величезної запаморочливої безодні. Цього дня не було ні ігор, не було прогулянок, не було галасливих веселощів у залі розваг. Скрізь збиралися купки збуджених і переляканих людей. Вони молилися у церкві, де висіла найбільша священна картина, на якій були зображені дерево, квіти, річка, дім в далині і із хмарами, і вітер. Вітер, якого не було видно, про те, який відчувався. Люди прибирали й впорядковували на ніч каюти. Вони вішали на місце священні картини, найдорожче надбання кожної сім'ї, і знімали сходи, котрі тепер були непотрібними. Мері Гофф витягла священну картину із купи уламків на підлозі. Джон, стоячи на стільці, прилаштував її до стіни, яка раніше була підлогою, і розмірковував, як же так вийшло, що кожна священна картина, бодай трішки, відрізняється від інших. Ця думка вперше прийшла йому. На священній картині Хофів теж було дерево, і ще були вівці під деревом огорожа і струмок, а у кутку декілька крихітних квітів, ну і, звісно, звісно, там була трава, яка йшла вдалину до самого неба. Коли Джон повісив картину, а Мері пішла у сусідню каюту потеревенити з іншими переляканими жінками, він пішов коридором, намагаючись, аби його хода здавалася безтурботною і аби ніхто не помітив, як він насправді поспішає. А він поспішав. Несподівана для нього самого квапливість, немов сильна невидима рука, штовхала його вперед. Він старанно робив вигляд, ніби нічого особливого не робить, а просто вбиває час. Це було легко, бо він це робив усе життя, і ніхто інший нічого подібного не робив, за винятком тих щасливців або невдах, які мали роботу, передану у спадок, догляд за худобою, за птахами або ж за гідропонними оранжереями. Але більшість із них, думав Джон, повільно крокуючи вперед, більшість із них все життя тільки й робили, що майстерно вбивали час». Так робив і він зі своїм приятелем Джо, нескінченними шаховими партіями і акуратними записами кожного ходу в кожній із них. Багато годин вони проводили, аналізуючи свою гру за цими записами. Вони ретельно коментували кожен вирішальний хід. А чому б і ні? – запитав він себе. – Чому не записувати і не коментувати гру? – «Що можна робити іще?» «Що робити іще?» Тепер у коридорі, яким він йшов, уже нікого не було. Було тут набагато темніше, адже світили тільки окремі ліхтарики. Впродовж багатьох років лампи із коридорів переміщали в каюти. Тепер вони майже закінчилися. Він підійшов до спостережної рубки, пірнув у неї і причаївся, уважно оглядаючи коридор. Він чекав, а раптом хто-небудь почне стежити за ним. Хоча знав, ніхто не стане. Але все ж таки, раптом хтось з'явиться. Ризикувати він ніяк не міг. Однак позаду нікого не було. Він пішов далі до зламаного ескалатора, що вів на центральні поверхи. Тут теж було щось новеньке. Раніше, піднімаючись із поверху на поверх, він увесь час втрачав вагу, і рухатися ставало дедалі легше. Він радше плива, ніж йшов до центру корабля. Цього разу втрати ваги не було взагалі. плисти не вдавалося. Він тягнувся, долаючи один нерухомий ескалатор за іншим, аж поки не проминув усі 16 палуб. Тепер він йшов у темряві, бо всі лампочки тут були вивернуті або перегоріли за багато десятиліть і століть. Він піднімався навпомацьки, тримаючись за перила. Нарешті він дістався потрібного поверху. Це була аптека. Біля однієї зі стін стояла шафа для медикаментів. Він відшукав потрібну шухляду, відчинив її і сунув туди руку та витяг три речі, які, як він знав, там мали бути. Лист, книгу і лампочку. Він провів рукою по стіні, вставив у патрон лампочку, у крихітній кімнаті – Засвітилося, висвітивши пилюку, що вкривала підлогу, умивальник і порожні шафи з відчиненими дверцятами. Він повернув лист до світла і прочитав слова, надруковані на конверті величезними літерами. «Відкрити у випадку крайньої необхідності». Деякий час він стояв у роздумах. Пролунав гуркіт. «Зірки зупинилися. Отже, це і є той випадок», – подумав він. «Випадок крайньої необхідності. Адже було передбачено, коли пролунає гурки, і зірки зупиняться, отже, кінець близький. А коли кінець близький, це і є крайній випадок». Він тримав лист у руці і вагався. «Якщо він розкриє його...» то все буде завершено. Більше не будуть передаватися від батька до сина ані лист, ані вміння читати. Ось вона, хвилина, задля якої лист пройшов через руки сотень поколінь. Він повільно перевернув лист і провів нігтем запечатаним краєм. Висохлий віск тріснув, і конверт відкрився. Він вийняв лист, розгорнув його на столику під лампочкою і почав читати, ворушачи губами і пошепки вимовляючи слова, як людина, яка ледь-ледь відшукує їх значення за стародавнім словником. Моєму далекому нащадку тобі вже сказали, і ти напевно віриш, що корабель це життя, що початком його. Був міф, а кінцем буде легенда, що це і є єдина реальність, у якій не варто шукати ані сенсу, ані мети. Я не намагатимуся розповідати тобі про сенс і призначення корабля, тому що це марно, хоча слова мої і будуть правдивими, але самі по собі вони безсилі проти збочення істини яке на той час, коли ти про це читаєш, уже може стати навіть релігією. Але у корабля є якась мета, хоча вже зараз, коли я пишу, мету цю загубили. А мірою того, як корабель рухатиметься своїм шляхом, вона виявиться не лише загубленою, але й похованою під вантажем всіляких Роз'яснень та вигадок. Коли ти будеш це читати, існування корабля і людей у ньому буде пояснено, але ці пояснення не будуть засновані на знанні. Щоб корабель виконав своє призначення, потрібні знання, і ці знання можуть бути отримані. Я, який буду вже мертвий, чиє тіло перетвориться на давно з'їдену рослину, на давно зношений шмат тканини, на молекули кисню, на дрібку добрива. Та все ж, незважаючи на це, я зберіг це знання для тебе. На другому листку ти знайдеш вказівку, як їх отримати. Я заповідаю тобі оволодіти цими знаннями, і використати їх, аби життя і думка людей, які відправили корабель, і тих, хто керував ним, і тим, хто зараз живе у його стінах, не пропали даремно, аби мрія людини не померла десь серед далеких зірок. «В той час, коли ти це прочитаєш, ти будеш знати іще краще за мене. Ніщо не повинно пропасти». Ніщо не повинно бути витрачено дарма. Усі запаси слід берегти і оберігати на випадок майбутньої потреби. А якщо корабель не виконає свого призначення, не досягне мети, це буде величезне і неймовірне марнотратство. Це буде означати, що даремно витрачено тисячі життів, що даремно Загублені знання і надії Ти ніколи не дізнаєшся мого імені Бо на той час, коли ти це прочитаєш Воно зникне разом із рукою, яка нині тримає перо А ось слова мої будуть жити А в них мої знання і мій заповід Твій предок Підпису Джон розібрати не зміг. Він впустив листа на запорошений столик. Слова із листа молото глушили його. Так дійсно. Початком корабля був міф. Кінцем буде легенда. Але лист він стверджував, що це брехня. Була якась мета. Було призначення. «Призначення. Що це таке?» «Книга», – згадав він. «Книга скаже, що таке призначення». Тремтячими руками він витяг книгу із шухляди, відкрив її на літері «П» і неслухняним пальцем провів стовпчиками. «Призахідний, приземлення, призначити, призначення». Місце, куди будь-що посилається, прямує або передбачувана мета подорожі. Отже, корабель має призначення. Корабель кудись прямує. Прийде день, коли він досягне мети. І, звісно, це і буде кінець. Корабель кудись прямує. «Але як? Невже він рухається?» Джон недовірливо похитав головою. «У це неможливо було повірити. Адже рухається не корабель, а зірки. Має бути і інше пояснення», – подумав він. Він підняв другий аркуш листа і прочитав його. Але зрозумів погано. Він стомився, і у голові у нього все плуталося. Він поклав... Лист, книгу і лампочку назад до шухляди. Потім закрив її і вийшов з кімнати. На нижньому поверсі не помітили його відсутності. Він ходив серед людей, намагаючись знову стати одним із них. Він намагався приховати своє збентеження під личиною повсякденності». Він намагався бути таким, як вони, але таким, як вони. Він уже не був. І все це було результатом знання. Жахливого знання того, що корабель має мету і призначення. Що він звідкись вилетів і кудись прямує. І коли він туди прибуде, це буде кінець але не людей, не корабля. Це буде просто кінець подорожі. Він вийшов у зал і зупинився в дверях. Джо грав у шахи з Пітом. Джон раптово спалахнув гнівом при думці, що той грає із кимось іще, тому що Джо уже багато-багато років грав лише ні з ним. Проте гнів його швидко минув. Джон подивився на фігурки і вперше побачив їх по-справжньому. Побачив, що це просто різьблені шматочки дерева і що їм немає місця у новому світі листа і мети. Джордж сидів один і грав у солітер. Дехто грав у покер на металеві кружечки, які всі називали грошима, хоча... Чому саме грошима? Ніхто сказати не міг. Казали, що це просто їхня назва, так як корабель – назва корабля, а зірки називалися зірками. Луїза та Ірма сиділи у кутку і слухали стару, майже зовсім заграну платівку. Різкий, щавлений жіночий голос співав. І звук той линув на весь зал. «Мій коханий дозірок поплив. Він нескоро повернеться назад». Джон увійшов, і Джордж підняв очі від дошки. «Но, де ти був? Ми тебе шукали». «Я ходив гуляти», – відповів Джон. «Далеко. На центральні поверхи. Там все навпаки». «Вони тепер на горі, а не всередині. Всю дорогу доводилося підійматися. Зірки весь день не рухалися», – зауважив Джордж. Джо повернувся до нього і промовив. «Вони більше не будуть рухатися. Так сказано. Це початок кінця». «А що таке кінець?» – запитав Джон. «Я не знаю», – відповів Джо і повернувся до гри. «Кінець», – подумав Джон. «І ніхто з них не знає, що таке кінець, так само, як вони не знають, що таке корабель або гроші або зірки». «Сьогодні ми збираємося», – сказав Джордж. Джон кивнув. Він так і думав, що всі зберуться. Зберуться, аби відчути полегшення, затишок і безпеку. Вони будуть знову розповідати міф і молитися перед картиною. «А я?» – запитав він себе. «А що робитиму я?» Він різко повернувся і вийшов у коридор. Краще б не було ніякого листа і жодної книги, бо тоді він був би просто одним із них, а не одинаком який болісно думає, де правда, у міфі чи у листі. Він відшукав свою каюту і увійшов. Мері лежала на ліжку, підклавши під голову подушки. Тьмяно світила лампа. «Нарешті», – вимовила вона. «Я гуляв», – сказав Джон. «Ти прогуляв обід». – зауважила Мері. – Ось він. Він побачив обід на столі, підсунув стілець і вмостився. – Дякую. Мері позіхнула. – День був виснажливий, – сказала вона. – Всі такі збуджені. Сьогодні ми збираємося. На обід були протеїнові дріжжі, шпинат з горохом, Товстий шматок хліба і миска супу з грибами і травами. А ще пляшечка води, строго відміряної. Нахилившись над мискою, він обережно сьорбав суп. «А ти зовсім не хвилюєшся, Любий? Не так, як всі!» Він підняв голову і глянув на неї. Раптово він подумав, а що як сказати їй? Але тієї ж миті відігнав цю думку, переляканий, що у своєму прагненні поділитися із ким-небудь, він зрештою розповість їй все. «Потрібно слідкувати за собою», – подумав він. «Якщо він розповість, то це буде оголошено єресю, запереченням міфу і легенди. І тоді навіть вона, як і всі інші, відсахнеться від нього, і він...» Він так не хотів бачити в її очах огиду. Він сам-то інша справа. Майже все життя він прожив на межі Єресі із того самого дня, коли батько розповів йому про книгу. Тому що сама книга теж була Єресю. «Я думаю», – сказав він. Вона запитала. І про що ж тут думати? Звісно, це була правда. Думати не було про що. Все пояснено і все зрозуміло. Мів говорив про початок початків і про початок кінця. Думати не було про що. Колись був хаос. Із нього народився порядок у образі корабля. А ззовні так і залишився хаос. Тільки всередині корабля був порядок і закон. Вірніш, багато законів. Не марнуй, не бажай, оберігай і всі інші. Колись настане кінець. Але яким буде цей кінець, так і лишалося таємницею. Хоча є ще надія, тому що... На кораблі є священні картини, і вони є символом цієї надії, адже на картинах відображені символічні образи інших місць, місць, де панує порядок, і, напевно, вони більші від корабля. Ці символічні образи забезпечені навіть назвами – дерево, струмок, небо, хмари – і все інше, чого він ніколи не бачив, але дещо відчував. Наприклад, вітер і світло. Початок початків був давним-давно. Так багато поколінь тому, що розповіді і легенди про могутніх людей тих далеких епох було витіснено із пам'яті іншими людьми, тіні яких все ще неясно вимальовувалися десь. Позаду в історії. «Спершу я злякалася», – казала Мері. «Але тепер я більше не боюся. Усе відбувається так, як було сказано, і ми нічого не можемо зробити. Ми тільки знаємо, що все це на краще». Джон продовжував їсти, прислухаючись до кроків і голосів у коридорі. Тепер ці кроки не були такими поспішними, а у голосах абсолютно не чулося жаху. Небагато ж їм знадобилося, подумав він, аби звикнути до цього. Їхній корабель перекинувся до гори дном, і все на краще. А раптом, зрештою, вони мають рацію, а лист бреше. І з якою радістю він підійшов би до дверей, гукнув когось із тих, хто проходив повз і поговорив би про це. Але на всьому кораблі не було нікого, із ким він міг би поговорити. Навіть із Мері не міг. Хіба із Джошуа. Він продовжував їсти, думаючи про те, як Джошуа возиться зі своїми рослинами, у гідропонних оранжереях. І ще хлопчиськом він ходив туди разом із іншими хлопцями. Джо, Джордж, Герб, всі інші. Джошуа був тоді людиною середніх років. У нього завжди в запасі була цікава історія або розумна порада, а той – таємно зірваний помідор або редиска для голодних хлопчаків. Джон пам'ятав, що Джошуа завжди говорив м'яким і добрим голосом, і очі у нього були чесні, а його дещо грубувата дружелюбність вселяла симпатію. Джон подумав, що уже давненько не бачив Джошуа. Можливо, саме тому він почувався винним перед ним. Але Джошуа міг зрозуміти і вибачити про вину. Одного разу він зрозумів. Вони із Джо якось прокралися в оранжерею за помідорами, а Джошуа спіймав їх і довго розмовляв із ними. Вони з Джо товаришували із пелюшок. Вони завжди були разом. Якщо траплялася якась витівка, то вони обов'язково були замішані обоє. Можливо, Джо... Джон похитав головою. «Ні, тільки не Джо. Нехай навіть він його найкращий друг, і нехай вони друзі з самого дитинства, і залишилися друзями, коли одружилися. Нехай вони вже понад 20 років грають одне із одним у шахи. Та все ж таки, Джо не та людина, якій можна це розповісти». «Ти все ще думаєш, любий?» – сказала Мері. «Звичайно», – відповів Джон. «Тепер скажи мені, а що ти сьогодні робила?» Вона повідомила йому, що сказала Луїза і що сказала Джейн, і які дурниці молола Молі, і які ходили дивні чутки, і як усі боялися, і як далі потроху заспокоїлися, коли згадали, що... Все це передбачено і що все на краще. Наша віра, сказала вона, це велика втіха в такий час. Так, погодився Джон, справді велика втіха. Вона встала із ліжка. Я піду до Луїзи. Ти будеш тут? Вона нахилилася і поцілувала його. Я погуляю до зборів, сказав Джон. Він скінчив їсти і повільно випив воду, смакуючи кожнісіньку краплину. А тоді попрямував до оранжерей. Джошуа був там. Він постарів, посивів, дещо більше кульгав, але навколо його очей були ті ж самі добрі зморшки, а на обличчі – та сама некваплива усмішка. І зустрів він Джона так само, старим жартом. Що? знову прийшов помідори красти? Цього разу ні. Тоді ти був зі своїм другом. Його звали Джо. Так, тепер я згадав. Я іноді забуваю. «Старію і починаю забувати!» Він спокійно посміхнувся. «Небагато мені залишилося. Вам із мері не доведеться довго чекати!» «Зараз це вже не так важливо», – сказав Джон. «А я боявся, що ти до мене тепер вже не прийдеш». «Але такий закон», – сказав Джон. «Ні я, ні ви, ні Мері, ми тут ні до чого. Закон справедливий, і ми... ми не можемо його змінити». Джошуа торкнувся його руки. «Поглянь на мої нові помідори. Вони найкращі з усіх, що я виростив. Уже зовсім достигли». Він зірвав один, найстигліший і найчервоніший а тоді простягнув Джону. Джон взяв його до рук і відчув гладеньку теплу шкірочку, а під нею переливчастий сік. «Вони найсмачніші просто з куща. Ти спробуй!» Джон підніс помідор до рота і, встромивши в нього зуби, проковтнув соковиту м'якоть. «Ти...» «Щось хотів сказати?» Джон похитав головою. «Ти таки не був у мене, відколи дізнався», – сказав Джошуа. «Це тому, що ти вважав себе винним, адже я повинен померти, аби ви могли мати дитину. Так, це дійсно важко, і для вас важче, ніж для мене і ти би не прийшов сюди, якби не сталося чогось важливого. Джон не відповів. Угу. А сьогодні ти чомусь пригадав і вирішив, що можеш порозмовляти зі мною. Ти часто приходив порозмовляти зі мною, тому що пам'ятав нашу першу розмову коли ще був хлопчиськом. «Я тоді порушив закон», – промовив Джон. «Я прийшов красти помідори, і ви спіймали нас із Джо». «А я порушив закон зараз», – сказав Джошуа. «Саме у ту мить, коли дав тобі цей помідор». «Це не мій помідор і не твій». І я не повинен був його давати, а ти не повинен був брати. Проте я порушив закон тому, що він заснований на розумі, а від одного помідора розум не постраждає. Кожен закон повинен мати певний розумний сенс, інакше він не потрібен, якщо немає сенсу. Отже, закон неправий. Але порушувати закон не можна, вірно? Послухай, сказав Джошуа. Ти пам'ятаєш сьогоднішній ранок? Звичайно. Поглянь на ці рейки. Рейки, які йдуть по стіні. Джон глянув і дійсно побачив рейки. Ця стіна до сьогоднішнього ранку була підлогою. А як же стелажі, адже вони... Ага, саме так. Так і я подумав. Це, взагалі, перше, про що я подумав, коли мене викинуло із ліжка. Мої стелажі. «Мої чудові стелажі, що висять там на стіні, прикріплені до підлоги, адже вода виліться із них, і рослини виваляться, і всі хімікати даремно пропадуть». «Але так не сталося!» Він простягнув руку і тицнув Джона пальцем у груди. «Так не сталося, але не через якийсь певний закон». А із розумної причини. Поглянь на ноги на підлогу. Джон глянув на підлогу і побачив там рейки. Продовження тих, котрі йшли по стіні. «Стелажі прикріплені до цих рейок», – продовжував Джошуа. «А всередині у них ролики, і якщо підлога стала стіною, Стеллажі просто скотилися по рейках на стіну, що стала підлогою, і все гаразд. Можливо, вилилося трохи води і постраждало кілька рослин, але вельми мало. Так було задумано, повільно промовив Джон. Корабель, щоб закон був справедливим, продовжував Джошуа. Він повинен мати розумну підставу. Тут була і підстава, і був закон. Але закон – це лише нагадування, що не потрібно йти проти розуму. Якби була тільки підстава, ми б могли її забути або ж заперечити, або сказати, що вона застаріла. Але закон має владу. І ми підкоряємося закону там, де могли би не коритись розуму. Закон казав, що рейки на стіні, тобто на колишній стіні, потрібно чистити і змащувати. Іноді я думав, а для чого це? Здавалось, ніби цей закон не потрібен. Але це був закон, і ми йому сліпо покорилися. А коли пролунав гуркіт, рейки були начищені і змащені. І саме тому, що ми корилися закону, стелажі скотилися ними, їм нічого не завадило. А могло би завадити, якби ми не дотримувалися правил. Тому що дотримуючись закону, ми йшли за розумом. Отже, головне, «Розум, а не закон!» «Ви хочете мені цим щось довести?» запитав Джон. «Я хочу тобі довести, що ми повинні сліпо виконувати закон доти, доки не дізнаємося, на чому він ґрунтується. А коли дізнаємося, якщо ми коли-небудь дізнаємося його підставу і мету, тоді...» повинні вирішити, наскільки справедливі мета, підстава і закон. І якщо вони виявляться поганими, то ми можемо так сміливо і сказати. Тому що якщо погана мета, то закон, який примушує до неї рухатися, теж поганий. Адже закон – це всього лиш правило яке допомагає досягти якоїсь певної мети. Мети? Звісно, мети. Повинна ж бути якась мета. Така добре продумана річ, як корабель, обов'язково повинна мати свою мету. Сам корабель? Ви думаєте, корабель має мету, але кажуть, я знаю, що кажуть. Все, що не трапляється на краще. Ха. Він похитав головою. Мета має бути у всього, навіть у корабля. Колись давно ця мета була простою, чіткою і зрозумілою, але ми забули її. Проте мають бути якісь факти, знання. Знання були. «У книгах», – повільно сказав Джон, – «проте книги спалили». «Дещо в них було невірним», – сказав старий, – «або здавалося невірним. Але ми не можемо судити, що вірно, а що невірно, якщо у нас немає фактів. А я сумніваюся, що ці факти були». Там були... Інші причини та інші обставини. Я самотня людина. У мене є робота, заходять сюди рідко. Мене не відволікають плітки, яким сповнений корабель. Я думаю. Я багато передумав. Я думав і про нас, і про корабель, і про закони, і про мету сього. Я розмірковував про те, Чому ростуть рослини і чому для цього потрібні вода і добрива? Я думав, а навіщо ми маємо вмикати світло на певну кількість годин? Хіба в лампах є щось таке, що необхідне рослинам? Але якщо не вмикати світло, рослина гине. Отже, рослинам потрібні не лише вода і добрива. Але лампи. Я думав, чому помідори завжди ростуть на одних кущах, а огірки на інших? На огірку ніколи не виростає помідор, і цьому мусить бути якась причина. Навіть для такої простої справи, як вирощування помідорів, потрібно знати масу фактів. А ми... Ми їх не знаємо. Ми позбавлені знання. Я думав, а чому загоряються лампи, коли повертаєш вимикач? І ще я думав, а що відбувається у нашому тілі із їжею? Як тіло використовує помідор, котрий ти щойно з'їв? Чому потрібно їсти, аби жити? Навіщо потрібно спати? «Як ми вчимося говорити?» «Я ніколи про це не думав», – сказав Джон. «А ти взагалі ніколи не думав», – відповів Джошуа. «Всякому разі майже ніколи». «Ніхто не думає», – сказав Джон. «Тому й біда», – зітхнув старий. «Ніхто ніколи не думає». Усі просто вбивають час. Вони не шукають причин. Вони навіть ні про що не замислюються, і що б не сталося, все на краще. Їм цього досить. Я щойно почав думати, сказав Джон. А ти хотів у мене щось запитати? сказав старий. «Для чогось ти ж сюди прийшов?» «Тепер це неважливо», – мовив Джон. «Ви вже відповіли». Він пішов назад між стелажами, відчуваючи аромат рослин, що тяглися вгору, і чуючи дзюрчання води у насосах. Він йшов довгими коридорами, де у вікнах «Цвітили нерухомі зірки». «Підстава», – подумав Джошуа. «Є підстава, основа і мета. Так говорилося в листі – основа і мета. І окрім правди є ще неправда, а для того, аби їх розрізнити, потрібні знання». Він розправив плечі, і покрокував вперед. Коли він підійшов до церкви, збори були вже у розпалі. Він тихо прослизнув у двері, знайшов Мері і став поруч із нею. Вона взяла його за руку і всміхнулася. «Ти спізнився!» – прошепотіла вона. «Вибач!» – відповів він пошепки. Вони стояли поруч, тримаючись за руки, і дивлячись, як мерехтять дві великі свічі із боків від величезної священної картини. Джон подумав, що раніше її ніколи не було так добре видно. Він знав, свічки запалюють лишень з нагоди важливих подій. Він впізнав людей, що сиділи під картиною. Свого друга Джо, Грега, Френка. І він був гордий тим, що Джо, його друг, був одним із тих трьох, хто сидів під картиною, тому що для цього потрібно було бути побожним і зразковим. Вони щойно прочитали про початок початків, і Джо встав та повів розповідь про кінець. «Ми рухаємося до кінця!» «Ми побачимо знаки, які віщуватимуть кінець, але про сам кінець ніхто не може знати, адже він прихований!» Джон відчув, як Мері потисла йому руку і відповів таким самим стисканням. У тому потиску він відчув розраду, яку давали дружина і віра, а ще відчуття братства всіх людей». Коли він їв обід, залишений для нього мері, вона сказала, що віра – то велика втіха, і це було правдою. А ще віра була розрадою. Вона говорила, що все добре, і що все, що не стається на краще, що навіть кінець теж на краще. «А їм потрібна розрада», – подумав він. Найбільше на світі їм потрібна розрада. Вони такі самотні, особливо тепер, коли зірки зупинилися, і крізь вікна добре видно порожнечу, що їх оточує. Вони іще більш самотні, тому що не знають мети, не знають нічого, хоча і втішаються знанням того, що все, що не станеться, на краще. Тим часом Джо продовжував. Пролунає гуркіт, і зірки зупинять свій рух і висітимуть самотні та яскраві у глибині темряви, тієї вічної темряви, яка охоплює все, окрім нас, людей у кораблі. Ось воно, подумав Джон. Ось застереження, яке їх втішає. Свідомість того, що тільки вони одні вкриті і захищені від вічної ночі. А втім, звідки взялася взялась ця віра? І з якого джерела, з якого откровення? Він вилаяв себе за ці думки, які не повинні з'являтися під час зібрання у церкві. «Він тепер як Джошуа», – сказав він собі. Він сумнівається у всьому, думає про такі речі, які все життя приймав просто на віру. Речі, які приймали на віру усі, усі покоління. Він підняв голову і поглянув на священну картину. Поглянув на дерево, квіти, річку, на дім вдалині і на небо із хмарами. Вітру видно не було, але він відчувався. Це було неймовірно красиво. На картині він бачив такі кольори, яких не бачив ніде, окрім як на священних картинах. «Де ж є таке місце?» – подумав він. «А може це лише символ? Тільки втілення того найкращого, що містилося у людях. Тільки зображення мрії усіх, хто замкнений у кораблі. «Замкнені у кораблі?» Він навіть задихнувся від такої крамольної думки. «Замкнених!» Адже вони, вони не замкнені, вони захищені, заховані від будь-яких лих, від всього, що таїться у темряві вічної ночі. Він схилив голову у молитві, каючись, і журячись в подумки, як це тільки могла спасти йому на думку така крамола. Він відчув руку мері і подумав про дитину, яку вони зможуть мати, коли Джошуа помре. Він подумав про шахи, у які завжди грав із Джо, про довгі темні ночі, коли поруч із ним була мері? Він подумав про свого батька і знову. Слова давно померлого забилися в його голові, і він згадав про лист про лист, в якому йшлося про знання, призначення і мету. Що ж мені робити? запитав він сам себе, яким шляхом іти, і що значить кінець? Рахуючи двері, він знайшов потрібні і увійшов. В кімнаті лежав товстий шар пилу, проте лампочка все ще горіла. На протилежній стіні були двері, про які і йшлося в листі. Двері із циферблатом посередині. Сейф. Так вони називалися в листі. Він підійшов до них, залишаючи сліди у пилі, і став перед ними на коліна. Він стер рукавом пил і побачив цифри. Тоді поклав лист на підлогу і взявся за стрілку. «Поверни стрілку